Novas locais, en Radio Filistín. A Radio Libre e Comunitaria, da terra de Trasancos, que emite Dende Ferrol. Demandan a retirada do plano de conservación da frouxeira por obedecer a intereses particulares e partidistas. A Asociación Ecopacifista Verde Gaia posicionouse contra a aprobación do plano de conservación da Frouxeira e demandou a súa retirada ao perceber que obedece a intereses particulares e partidistas. Verde Gaia denuncia que con a aprobación deste plano non se garante a conservación dos hábitats naturais nen das especies silvestres deste espazo natural protegido. Verde Gaia afirma que con este plano só se tenta disponer de seguranza xurídica para seguir controlando de forma artificial o réxime hidrolóxico da Lagoa da Frouxeira e demandan a expropiación e supresión das edificacións e do paseo marítimo que usurparon a zona de anegamento natural do humidal de Baldoviño. Verde Gaia percebe que a Lagoa da Frouxeira debe evoluir e autorregularse de forma natural, prescindindo de cualquier tipo de intervención humana. Por outra parte, Entre as moitas eivas que apresenta o plano de conservación, destacan que das 28 especies exóticas invasoras detectadas, só se pretenden erradicar cinco, o que lles parece unha falta de responsabilidade absoluta, tendo en conta que a erupción de especies foráneas nos ecosistemas autóctones son a segunda causa de extinción das especies asociadas aos mesmos. Despois da destruición directa dos seus hábitats naturais. Informou Cholo para os informativos locais de Radio Filipin.